Seguinte colectivo, nos facen nas Os compañeiros dos Espazo Aberto. Boa hora, veín Fiscal. O compañeiro Carlos de Santé nos vai contar. Unos, eh, no somos do, dos do Aberto Antimilitar, que Eh, vou, vou intentar. Eh, somos do Espazo Aberto Antimilitar, que é un grupo vigués formado por colectivos e persoas que traballan pola construcción dunha sociedade máis xusta e desmilitarizada. Eh, para iso nos organizamos de, de forma horizontal e aberta a todos os colectivos e persoas que se queran unir bueno, para pa campañas concretas ou de, como estrutura permanente bueno, estamos abertos a todo isto o espazo surdiu alá coincidindo cas movilizacións de reseitamento que se deu a, a que foi a ocupación de Irá e a participación do, do exército español no, nesa invasión e todo a movilización que se deu en Vigo con respecto contra esa participación e que despois foi un pouco o sermen do, do que agora é o Espazo. A partir de aí, nós como Espazo estamos traballando tanto temas de de ocupación de países que despois de, de, de Afganistán se deu o o do Ira, vamos, se deu o tema de Afganistán, se de, de Líbano, de anteriormente o tema de Yugoslavia, tropas tamén por Haití, ademais se traballaron sobre eses temas, se traballou o tema do 50 aniversario da OTAN, de, Inda que, bueno, eh, moitas máis cousas Pero o principal, non? O principal centro da campaña É a... Da campaña, non? O principal centro da nosa actividade eh, Na campaña que usamos máis esforzos É a campaña de obxección fiscal Os gastos militares Entón, eh, esa campaña Normalmente Comenzamos coincidindo Con toda a fase da... Estes dous meses da declaración da renda, xa informando anteriormente do... Pa que a xente non faga... Se queren facer a xección fiscal que non, fagan, que non cubran o borrador, que non os aproben, porque despois, claro, despois xa non se pode facer a xección fiscal. Eh... <coughs> bueno, eh... que... por que facemos iso, non? Pois, básicamente somos un colectivo antimilitarista. Como antimilitaristas, reseitamos toda a forma de, de forzas armadas, e de, de exercicio da violencia por parte de, do Estado. Non só como exercicio, senón a organización desa de, de violencia do Estado nas todas as súas formas. E, nesta realidade que vivimos, no? de dures recortes e demais, de principalmente no gasto social eh, o estado non está os recortes no gasto militar realmente non se están dando porque bueno, eh, cando o gastos os recortes de media son un 17% inda que na eh, enseñanza son un 21% en na sanidade, bueno, agora se aparte de novas partidas que se recortaron pois son gastos moi altos. Teóricamente, según os presupostos do Estado deste ano, o recorte sería un casi un 9%, un 8,8%. Pero bueno, iso non é real, porque a partida do Ministerio de Defensa si, é así, pero o gasto militarizado non é só a partida do, do Ministerio de Defensa, senón que outro tanto ou máis do gasto militarizado está oculta en outras Te ocultan outras partidas sobre todo en partidas de I+, D que se, se usan para investigación militar eh, paga da, da débeda militar que xa se viña acumulando anteriormente a, a crisis eh, claro, nesta situación e... Eh, moitas veces o que se intenta justificar e que se justifica desde prácticamente dos ámbitos da sociedade é que esa inversión no que crea postos de traballo parece que o manado posto de traballo vale sempre ¿no? pero realmente de o que se gasta en industria militar se se gastara en tipo de industria productiva pois suporía o W triple de postos de traballo. Eh, por, como por exemplo, no o, o que que se está falando un pouco na prensa da da base de aviós non tripulados que se quere instalar la línea, concretamente en Trasmirás, os chamados drones que, no, ca excusa de que vai crear postos de traballo, que iso é eh, prácticamente Postos de traballo ali non vai xerar, porque <coughs> trasladarán a base que tiña en Italia eh, todo o mantemento e todo o demais que tiña e, eh, como moito, haverá un, un segurata na porta ou algo así entón, iso tampouco vai supor E, aparte, todo o gasto que se fai no militar supón, o final, repercuten nas arcas do Estado porque os principales consumidores de, de armamento de industria militar é o Estado entón, cada euro ¿no? que se perde un pouco que se destiña aos gastos militares se está quitando de outros fins e sobre todo ¿no? eh, neste caso, que temos todo moi presente como é a educación ou a sanidade pública e... A verar, tamén o, temos que ter presente no? todo o gasto que supón o desplegue do, do exército español, que ahora mismo está en, en varios países, temos que recordar Afganistán, temos que recordar eh, no Líbano, nae de Yugoslavia, en Haití tamén, E, bueno, e despois todo o despliegue naval que hai no en Somalia, es que concretamente o despliegue en de Somalia non é para defender un interés persoal, noso non? senón que para defender os intereses de grandes multinacionais pesqueiras, como pode ser Pescanova ou outras, sobre todo eh, empresas vascas e galegas, pero que están explotando, están esquilmando augas que en realidade son somalís. Eh, amparándose en que non hai un goberno governo eh, que non hai que o controle pues pois, se vai incluso a apoyar no is o que le está piratería que en realidad é unha defensa do dos recursos propios eh... vale. <risas> bueno, <risas> vale. eh, bueno eh, un poquiño eh, son así un poquiño a grandes liñas por igual fala carlos un pouco de máis concreto de o que a obxección fiscal eh, entra en un pouco máis de cousas Ola, boas tardes eh, Queríamos darlle gracias ao Ateneo Lumenegro por ternos invitado a participar Imos falar un pouco do que é a, a obxección fiscal os gastos militares por razóns de conciencia que o nome vale <risos> <risos> que como se chama realmente a campaña sería así eh, o fiscal, os gastos militares por motivos de conciencia. O ano pasado, que se han inmersos en plena crisis e tal, o Estado español eh, gastou unha cantidad de cartos equivalentes a 47 millóns de euros diarios. es decir desde que empezou esta asuntanza, a 7 gastados os militares levan gastados 4 millóns de euros. Eses 4 millóns de euros se supón que se gastaron a nosa seguranza para defendernos. Pero non nos defenden do paro, ni da injusticia, ni das reformas laborais. Non defenden o noso posto de traballo, ni nosa vivenda, ni nosos dereitos civis. Nos defenden dun presunto enemigo externo que en calquer momento, cando nos despistemos, nos vai vir a invadir ou a bombardear. Por lo tanto, nos temos que ter máis bombas e máis forzas que eles para bombardearnos antes. É unha lógica militar. A lógica militar ten tanto que ver con a lógica como a música militar como a música. Non? É unha cousa, é un añadido, é algo... Hai que entender nos nosos propios termos, ¿no? Ese gasto militar que se vai cada ano se vai acumulando, se vai acumulando o gasto é a débeda. O que dá lugar é a unhas forzas armadas superdesalojadas. Eh, o exército español, o exército de soldados, despois porque hai outra parte da seguridade tamén. É inmenso, é un exército inmenso, dinativo e productivo que xenera moito gasto e que basicamente é a reserva do Estado é a última instancia do Estado para defenderse dos seus propios súditos dos seus propios cidadanes por experiencia histórica e memoria o exército español casi sempre podemos decir sempre, pero ao menos se me olvida algo ento, casi sempre, combatiu contra o seu próprio povo é a, a táctica habitual do, do soldado do exército español normalmente combatiu contra Folgas combatiu contra Cataluña que se declarou independente Eh, se puso mayor, mayoritariamente de parte da parte franquista na, na, na Guerra Civil e logo se dedicou a invadir colonias por aí né? Marruecos, Filipinas Sudamérica, ademais é o exército que estamos pagando é o exército actual que estamos pagando además é que está dando o exército o que quere dar nos últimos anos é de un exército cooperativo, humanitario de desenrolo e de que catúan en casos de emergencia é unha imaxen que se está costando moi cara porque se están gastando bastantes unos 200 millóns de euros anuais en publicidade tanto para recaudar xente como para conseguir cambiar a idea que a xente ten do exército en España xente tradicionalmente ten unha idea moi negativa do xército hasta os últimos 5 ou 6 anos que empezou a virar a cosa agora se hai unha visión moito máis equitativa aceptable. máis aceptable do exército. Realmente, isto é mentira O exército español non ten nada de humanitario O exército español se alinea coas forzas do capital E o imperialismo Contra outras forzas, contra outros países Contra outras comunidades O exército español en caso de emerxencia É dunha inutilidade asombrosa É caro, está mal coordinado E non está preparado para actuar En casos de incendio, de terremotos Ou de hambrunes Evidentemente Un xaxento da lesión non é o máis indicado Para actuar en unha Epidemia. Porque non é Ni para construir unha casa Ni para construir un canal O xerxe, xerxeo da lesión española sirve para o que sirve Que para meter medo Faltar xente obedecer órdenes O obedecer órdenes dos que mandan entón, A campaña dos exércitos Fiscados gastos militares É unha cousa Unha iniciativa unha, Algo que pretende non colaborar Con exército xerxeito A hora de pagar impostos Non colaborar de ningún xeito con o Por razones de conciencia A conciencia segun a Real Academia da Lingua Galega, é o conhecimento que toda persoa atende se mesma, que permite establecer un ciclo moral dos actos e distinguir entre o ben e o mal. Parece, parece lóxico. A mí me pode parecer mal, podo negarme a matar a unha persoa que non coñezo de nada por motivos que non comparto É un non o faría. Sin embargo, a maior parte da xente parece admitir que pagarle a alguén para que o faga, si é susto. O sea, a túa conciencia non te permite facelo Pero ti si sí permite pagar a quien o fai É como o caso do verdugo clásico no? É non mata ninguén Pero pago o verdugo para que o mate A conciencia é a mes Se a miña conciencia non me permite colaborar Na matanza directa de alguén Non me permite na, na matanza indireta de alguén Por ese motivo se fai Unha opción e facer A obseción fiscal Pero a obseción fiscal que persigue un exército máis pobre, máis barato, máis pequeno. Non, en última instancia, o que persigue é a desaparición do Estado. Ah, perdón, a desaparición do exército. <risa> <risa> <risa> <risa> vale, vale. O que pretende é a desaparición do exército. Pero, eh, que nos queremos un... Es Estas sociedades nos vale sin exército. O sea, está todo ben, o único que nos molesta é o exército. Non, non. O é un componente destas sociedades. A sociedade capitalista, libre economista o que queres, necesita un exército igual que necesita outras muitas cousas. Unha parte, a parte que nos combatimos especificamente nesta campaña é o exército. Pero eso non é unha campaña que pode ir delegada de todos os demais. Acabar co exército público, o exército nacional, para acabar creando exércitos privados, sería un sin sentido. Non ten lógica. O lógico é acabar coa raíz mesma acabar intentar acabar non? coa raíz mesma de todo ese tinglado que se manifesta no exército na parte militar na policía na parte seguridade civil ou na economía de mercado na parte económica ahora ben eh, eh, esto é unha campaña pragmática, é unha campaña razonable é unha campaña pequena entón que intentamos? Pois, combatir máis que nada a campaña de publicidade do exército e intentar crear un clima de opinión contrario ao exército, ou polo menos que a xente se plantese que a existencia do exército como un problema, non como unha necesidade, ni como unha desgracia, senón a existencia do exército é un problema. É un problema económico e un problema civil, e, en última instancia, pode ser un problema para a nosa seguridade, para a seguridade da xente que se opoña ou que quera mudar as condicións do Estado. E que consiste a, a campaña esta concreta xa hora limitando o tal? Pois consiste a hora de facer oa declaración da renta de non pagar unha cantidade que se supón que é a que iría destinada o exército. E se supón que seria un, un tanto porcento ou unha cantidade física. física. Non facemos unha cantidade física. Cada ano facemos unha unha insumisión fiscal de 84 euros. Estos 84 euros No, que non aportamos o Estado ou aportamos a un colectivo que nos pensamos que é máis útil para nosa seguridade ou para nosa convivencia ou para nos dese de Es decir dicir, non hai que pagamos menos impostos es que queremos pagálos de outro xeito os impostos en España se pagan de varios xeitos hai impostos indirectos eh, perdón, directos directos, o IVA e indirectos son directos o IVA e indirectos o IVA, non? Non te queda outra que pagar o IVA se queres mercar algo Non é algo que puedas decidir Non podes negociar co señor de Aten O pagas, vai incluído no precio E logo hai a parte impositiva Pagas os impostos eh, Pola, pola, pola renta que, es, que tuvei xe durante todo o ano Tampouco é negociable Porque ti non decides pagar ou non pagar Xo descontan do salario Aqueles que teña salario De xeito que cando chega o 30 de xuño O que fa ser regularizar os pagos que se echan todo o ano. Non podes decidir non pagados. Eso era no antigo resumen impositivo, ahora non se pode. Entón, no, o que facemos nos, o que proponemos, ou sección fiscal, se pode facer? Non, non se pode facer. Eh, é ilegal? Non é exactamente ilegal. Eh, tampouco é un delito. Non é un delito. Eh. Se de todo caso é unha falta. E consiste en desviar unha cantidade de de un gasto a outro os 74 euros que nos propunhamos 84 é unha cifra simbólica eh? son os países que están por debaixo da renta mínima de pobreza según a ONU pode ser 66 ou 104 bueno. estes 84 euros nos o dedicamos a un colectivo que pensamos que contribuye máis a nosa seguridade o deducimos do Estado alteramos a declaración da renta e o presentamos así Soa así un pouco abrupto, pero vea o que facemos. Si, sí, todo iso, claro, iso non é algo que se faga do tapadillo. Iso no. se presenta cunha carta dirigida ao director xeral de facenda da localidade e donde lle explicas cales son as túas razóns o sea, e por que o faz. E a parte se asunta... O, o recibo... O sea, cando se presenta a declaración da de renta, que leva a obsesión, leva na portada unha carta do delegado de facende dicindo que aquí hai unha sección fiscal, se pide que se respete, ustedes verán o que fan de súa vida, e dentro se incluye o recibo de ingreso no colectivo no que ingresamos o 84 euros. Porque non no estamos intentando xaquear o 84 euros da declaración non é iso. Que que o faca tamén está moi ben, pero non, non é o que facemos nos en esta campaña. Con isto é unha campaña que quere ser pública, quere ser aberta. Depois estamos falando a ti. No, non é unha cosa de evasión fiscal ni nada disto. É unha estratexia antimilitar. Como pode ser ocupar un campo de aviación, manifestarse o día do da, da raza ou como se chame ou o... cando espectáculo aéreo internacional en Vigo, a resistencia que facemos o espectáculo aéreo en Samil en no mes de xuño. Sí. podemos nomear Por eso, nos normalmente, na campaña, propomos algún colectivo que dedicalo. Neste caso, un dos colectivos o que propomos, que despois cada un é libre ¿no? de lesir os colectivos que quera. É a Asamblea da, pola la Defensa do Barrio do Cura, que estuvo aquí antes que a nós. É outro dos colectivos que, que tamén era a campaña que hai a nivel de Estado contra os centros de menores e do trazo que se está dando nos centros menores que esta semana salía nova de que xa se admitira a trámite e se condear a, a dúas educadoras e un director dun centro menores de, de Urense ¿no? como apuntamento, non? E normalmente cada ano vamos mudando o, o, os destinos, non? Que non os plantexamos, que despois cada un ten os, os seus propios Son colectivos propostos aos que facer a desviación deses 84 euros con dúas finalidades dar a conocer na nosa campaña outras campañas e intentar interligar o que é anti-militarismo con outras cousas porque o anti por si sí só non ten sentido desvinculado de outras cousas non, non vai a ningún lado senón si si está nuna realidade social máis amplia non xa acabamos? xa xa para nós <risos> Eh, igual, se queren preguntar Un momento solo, una, Que, que despues non esquezo Hai colectivos Ora mesmo non me lembro da Izquerda Unida E algún outro Que ten proposto no Parlamento A legalización da campaña de obxección fiscal Que a obxección fiscal sea legal A nos, particularmente, non sei exactamente igual Que sea legal ou non sea legal Facémosla Se si a quelle parece que ilegal ou legal, legal pues Non no é asunto noso Non temos unha especie de preocupación Porque esto sea legal No sei igual. Pero eh, hai colectivos de respeitar, que tenen servallos, que están que se se legalice a o fiscal para practicar. Nosa practicamos e logo se salidarán eles. Sí. unha cousiña máis <risa> <Sí>. estoi <Perdón. risa> eh, eh, bueno, e eh, aparte normalmente facíamos neste periodo unha asesoría, que ora pa quen queira facelo, e selle explica, non é moi complicado, pero bueno. A aveces cos papeles de antes se entende moito a facemos eh, afacemos se fai os lunes no, en Coya, na parroquia O Cristo da Vitoria, na oficina de dereitos sociais, de 5 a 7, pero de todas formas podes pôr en contacto con nós se alguén está interesado en facela ou... temos unha página web bastante ben montada en... si, a de non o gasto militar, bueno, despois deixaremos por aí algúns folletos da, da campaña perdo así que A ver, a o fiscal tam podes des facer se a declaración che da devolver como a pagar. Sí. Vale. Como fas? Porque dicichemos os papeles da declaración da renta e diciche, "Vos tedes que pagar, sen do ten ali no che polo a sección fiscal." a ver. Si te toca Normalmente te toca devolverte, normalmente. Sí. Cando a, a xente que, que, que solamente ten como renta os ingresos polo, polo traballo, o habitual é que che toque a, a que te devolvan a, a, a, no verano, la regularización. Sí. En este caso, si o, o que faz incluir como unha un, desgravación máis, 84 euros en este caso, pero isto é alterando o... Non podes presentar o borrador que che dan. O programador que xe mandan por correo? Ni facela por internet. Non, tens que facela no formato papel, o xa, sea, todavía. O xa, sea, teño que coxer o documento, xa lialo, no ordenador e modificalo aí... No, no el... así tampouco, ¿eh? así non cola. Porque se o, faz, se o faz sobre o programa, sale cun código, e unha vez lexan o código e da que vale. este alterado por riba, a mí me paso unha vez. para Aprender vale. Len o código... <ríe> Entón, eh, o resultado que les lle dan e miran a declaración va. Ten que ser un, o impreso e mercado no estanco O do estanco, de toda a vida O que ven en ven setecentas follas que non pues, non usas ninguna E logo, o bogador que che dan O que pasa son as casillas, digamos sí. do bogador ou outro Pero hai que alterálo ¿eh? A man, por riba, que se mire claro E logo, hai un apartado Hai un montón de apartados que un usa, seguramente Que as persoas normais non usamos, non? Narretas por patrimonios máis superiores a 100 millóns de euros, cousas así. Aí normalmente onde intervimos, engadimos, por execión fiscal, 84 24 euros. É a... Queda unha cantada, eh? non quedaban vale. O sea, calquera que o mire diría, hostia, aquí alguén andú, se ve, non, non é pas, non pas é a desapercibido. Pero bueno, é xe... E a que facende admite, o sea, eu, por exemplo, quero aportar os 84 euros a grimpis, e facende admite que ti lle das os 84 euros a grimpis e a tua parte non dá o Ministerio Militar? Eh, aí hai dúas cousas, hein? Eh? Sí. Aí hai dúas cousas, primeiro, eu llevo facendo isto dende hai 12 anos aproximadamente, e ti tres ou catro, polo menos. Cinco. Cinco. Cinco. Sí, e eh, men, hasta ahora, sempre, me admitiu a declaración que me devolveu, que eu lle pedía que me devolvera. Hasta ahora. Non sei sé un ano que hubo un problema, ¿no? pero hasta ahora, sempre. A segunda parte, se o Estado lle desconto 84 euros ao exército, hombre, é unha carta que lle mando e es é xiso que o faga. Pero a mí non me da conta o so Estado, normalmente non me da conta o so que fai cartos. Debería. Ora, se si isto é 84 euros e está quitando o exército ou está quitando ao Ministerio de Agricultura, non o sei. A, a carta que se demanda que se asunta normalmente se explica que o, que, o que estás facendo ella e, e, e a túa exigencia de que se recorce esa cantidad de, o ministerio de defensa o, se, pero non hai tes forma de saber se si, si o fallou eh... en ignorancia e non tienes forma de saberlo pero por exemplo hai Eh, la casilla de, de dar una parte a la iglesia, o ¿no? una parte de un mal. Eh, cuando la iglesia o las otras organizaciones reciben, no lo reciben con alguna nota, no tengo ni idea, no sé si vosotros sabéis, de que eso es parte de lo que la gente hace la venta Entonces, si ustedes si vosotros, por ejemplo, eh, esos 84 euros, lo que sea, los estáis, eh, y estáis intentando que vaya a x organización, lo que sea, eh, non podeis enteraros por esa misma organización se si están recibiendo ese mm, documento. Non, non, non, non, es que non funciona así. Si, si, non sé si, si o recibe porque yo ingreso eu. Non, eu ingresamos directamente a esa organización. O sea, en o caso de Greenpeace, por exemplo. Pois xa o por sí. Sí. No, no recibo. O que, o que fa eu ingresar de Greenpeace 34 euros. Perdona? Eu, eu ingreso na conta de Greenpeace eu 84 €. Ah, sí. que incorporo a declaración, pero no cartos recib, os adiantamos. No esos cartos os adiantamos. O sea, o, non é que des... ah, no es no, que no único seguro de esto é que te pido recibo 74 euros <ríe> O gripis. Okay, o, Greenpeace. o que <risa> sea, eh. Pero sí. entonces es un poco como cuando haces una donación a la ONU y eso les graban. Sí. Pero bueno, nos si vemos que... Bueno, é no, no, no. <risa> <risa> bueno, moitos dos colectivos sí, Igual no, o sí, que van destinados nin son legais Igual o... Non sí, no sí, teñen sí, unha Constitución sí, sí. ¿no? no, a ver Non sei o que eu faco E o que eu faco, non? E o que eu que eu En o que eu que o que eu faco? E o que eu faco? Que o que eu faco? allefata militar. Aí es lo que no se puede probar, non se pode probar medicamente. non no, podemos formas claro. formales Temos que saber iso. A, claro. a Mira, eu quería facer ah. unha puntualización. Es exención fiscal dunha desgravación para unha enerxía ou para, para a visión católica ou de calquera outro tipo. O fiscal é un acto de soberanía civil. Non, non se desgrava por iso directamente, se deduce ese gasto do total que hai que pagarlle ao ou descontar de facenda. Non é unha desgrabación, é unha deducción de gastos A ver, nos cando pagamos das cuotas sindicais, non se deduce. Vale, non se deduce o total de cuotas, se un porcentaje. No caso de Ofición Fiscal, o acto de desobediencia civil non está reconocido por lei e, por lo tanto, o Estado non, non lo a reconocer como un dereito. Eh, é unha deducción do total. Se si nos temos que, se nos deducimos 100 por ejemplo, ¿no? no no total tenemos que ponerle 520 algo. Un poco Vale. Si nós no, que, si que pagar, 600 euros porque no, 100, perdón, perdón se si facenda nos ten que devolver 800 600 euros, seria 600 máis 84 entón, 664 que nos ten que devolver facenda, entón a modificación o no impreso ten que constar, eh, o total de devolución ten que constar, constar eh, o que nos ten que facenda máis ou menos a objeción fiscal, non é un porcentaje é má dedución total o sea, non é un porcentaje non é un unha dedución sobre os 84 euros vamos deducir os 84 euros directamente vale. non sei se expliquei ben non sei se quedou claro ou non se tocáramos que pagar 500 euros, pagaríamos 500 menos 84 se nos teñen que devolver 500, nos teñen que devolver 500, máis 84 vale e o, e, o, e o total final hai que variálo ademais de poñer unha casilla correspondiente que non o sabe ¿Sí? sí, eu poño sí. reducción, de, de reducción senón máis pagos a que unha casilla que varía de número cada ano nesa casilla poño por objeción fiscal e nascos militares 84 e iso é es deducible no total vale, se si deseamos ir o total igual que nos dá a Cacenda pues, pues non eh, no no teníamos oito nada vale també si, Pas vídeos o rei incluimos, eh? O incluimos no gasto militarizado, o gasto da casa real. Eh? no... Na parte del Ministerio de Defensa, gasto militarizado o gasto da Casa Real non so incluímos Bueno, grazas por a vosa conferencia. No, non é Non, iso non está relacionada directamente coa obxeción fiscal, sino co os exercicios. Sí, bueno. era por si conocíais un dato, que o sea, los ejércitos en cualquier país como, como como buena finalidad es no usar las armas, ¿no? esa sería la mejor, la mejor finalidad, por lo cual quiere decir que eso sería un gasto inútil, porque esas armas quedan obsoletas, ¿no? teniendo en cuenta que ellos pretenden con las armas. Pero ¿Hay algún cálculo se sabe que ese dato anualmente cuánto dinero se gasta el ejército en armas obsoletas que vengan de ser útiles eh, non existe ou non o no conoceis non é o no, no, no, no, no, no, no tipo de datos que o exército difunda habitualmente sí. Sí. Uh, bueno, pero te podemos eh, non estuvemos fai dos meses, dos meses sí. Sí, a Jordi Calvo do centro de LAX que suelen preparar unhos informes sobre... de sobre... el... Sustice, PAO sí, que... sí. eh, este ano sacaron un informe, bueno que se centraba máis no, no que era industria militar bueno, está en castelán el complejo militar industrial un paraíso para la economía española eh, esta xente si que manexa muitísimos datos sí. de, dos datos que hai disponibles sí, sí. Eh, e despois eles tamén teñen contacto con outros creo que son os belgas, non? si sí, sí, sí, sí. outro centro que tamén son os que manexan máis este tipo de de cifras eh... en Estados Unidos, pero do ano 71 por aí ao final da guerra do Bienal houbera un estudio dese tipo e o 40% do armamento que mercaro Estados Unidos no ano anterior non se chegara a empregar o 40% pero non emprego o servido de Estados Unidos eh? moito acabou despois en África en guerras en destas de diamante o de... e no caso do servido español é probable que moito de tal pase exactamente Sobre todo armamento non controlable, eh? non fragatas o, o F-16 que cantan bastante, pero sí, bombas de man, eh, tal, sí, sí que acaban despois en, en todos lados.